в трактатах а радів тому, що почув формулювання у звичних образах. Вони доїли і лягли спати. У вісні химерні образи перетинались із янгольськими та з реальними персонажами його земного життя. Філінея, батько та матір приходили у сюрреалістичних снах і образах. А під ранок навіть Тоха прискакав на рожевому єдинорозі, вигукнув слава Україні і поскакав у небесні хмари, розмахуючи булавою. Після ранкового сонцепоглядання Сібо запропонував продовжити спільну медитацію. Телепатичний канал знову працював відмінно. Ситх сів спиною до світила, жестом запросив присісти поруч. Замість піддупників – тканинні килимки, товсті та грубі. Але для цього діла – саме те, що потрібно. Сонечко пригрівало спину, і легкий гірський вітерець не холодив, а приємно освіжав. Ідеальні умови – гарненько помедитувати, дихаючи на повні груди. Твій робот дуже гарний. Ніколи не бачив нічого подібного. Для чого він тобі? Ну, фактично, вона замінює мені дівчину. Зараз і у невизначеній перспективі. Тобто ти вважаєш за можливе все життя прожити з роботом? Ну, цілком можливо. Не загадую. І що, жива жінка тобі не потрібна? Веремій навіть обурився. Філінея для нього давно була живою. Вона жива. Не людина, звісно, а кілька органів і зовнішній шар шкіри. Все живе. Ну і розмірковує зовсім як людина, навіть краще. Так, я помітив. Але ти ж знаєш, це зовсім інше. Душа. Вона бездушна. І це головне. А що душа? Моя душа поруч із нею радіє. Розум і тіло загартовується. Чи я чогось не розумію? Жодна найдосконаліша програма не дасть тобі потрібного твоїй душі досвіду. Жодна. Лише інша жива душа. Ізолюючись від життя з іншими душами, ти втрачаєш своє теперішнє життя і знову будеш втілений на тому самому рівні. І наближення до Творця буде мінімальним і у тебе, і у тих душ, які мали із тобою отримувати цей досвід. Веремія почав брати гнів. Сібо зачепив його за його ж кохання. Фактично він заперечив його доцільність. «Душу? Я її навіть не відчуваю. Маю великі сумніви, що вона в мені чи в мене є. Поки науково її наявність не доведена. Вже не кажучи про співдосвід душ». «Ти просто закоханий. А коли це мене…» «Коли це мене, тебе це не стосується. Ти взагалі не маєш поняття про почуття. Сидиш тут в аскезі, а сам рієш про розкоші. З жінками певно ти саме. Досить. Я отримав у вас досвід, який міг. Дякую та їду». Він став і розвернувся туди, де орієнтовно стояв за пагорбом її намет і закричав. Філанея, кохана, ми їдемо. Бігом збирайся і сюди. Луною озвався ніжний голос кохання десь із-за скель. Ситх якось розчаровано і ніби вибачаючись розвів руками, повернувся до сонця обличчям і занурився у медитацію. Розділ одинадцятий Спускаючись крутими гірськими стежками, спритно маневруючи між камінням, Вермін ніяк не міг знизити рівень свого адреналіну від обурення на слова ситха. Лише після 20 кілометрів спуску, виїхавши на більш-менш адекватну дорогу, він спромігся глибоко видихнути і все розповісти коханій. Ми посперечалися з ситхом стосовно тебе. Він вважає, що з тобою я не реалізовуватимусь своїх душевних прагнень повною мірою. А я вважаю, що він помиляється. Не можу пристати до жодної думки. У кожного своя правда. Людська душа все ж існує, я вважаю. Але якщо ми разом, то, може, твоя душа саме цей досвід і потребує? Гарна версія. Перед очима виник мальовничий пейзаж у променях передвечірнього сонця. Заночуємо тут. Давай. Вони знайшли рівненьке місце, з якого б їм було гарно видно сонце, і яке було б приховане від дороги – від цікавих і всюди сущих індусів, котрі обов'язково їм би набридали своїми візитами, і отаборилися. Знаєш, ми хоч і посперечались, але це був гарний досвід. До того ж, сітх показав мені класну практику сонцеспоглядання. І закохана парочка в позі по шість хвилин проводжала вечірнє сонце. Повечеряли дуже технократичною їжею. Брикети з швидкокашою зварили на електропальничку, на ньому ж розігріли шоколадний напій. А далі в синтетичному наметі вони кохалися півночі. І Веремій був не наситним, а Філенея – пристрасною. Її солодкий стогін луною гуляв між скелями нічних Гімалаїв майже до ранку. Цієї ночі Філенея сексуально розкрилася майже на всі 50%. Триденна розлука, фактична аскеза та реакція Веремія підказали штучному інтелекту, якомога швидше розкрити свій потенціал за один раз. Прокинулися. Сонце припікало добряче, і автоматична клімат-система намету почала майже безшумне охолодження. Швидко зібралися і рушили далі. Дорога йшла то вгору, то вниз. Автопілот прогнозував високий ризик повного розрядження акумулятора мотоцикла протягом найближчих 20 кілометрів. Веремій вже думав постояти пару годин і підзарядитися від сонця, але Філінея його заспокоїла. Якщо треба буде, я його Підгодую. Він зовсім забув, що його кохана має найдосконаліший електрогенератор, а Royal Enfield бездротову зарядку. Модель синтів другого покоління мала в долонях розводку бездротової зарядки, і це була єдина додаткова опція, на яку розщедрився батько. Все сталося, як гадалося. На довгому підйомі байк став, блимаючи повністю червоним сигналом заряду. Філенея випала стакан води і протягом наступних 15 хвилин обіймала залізного коня. І вуаля, вже енергії вистачає на 40 кілометрів пробігу. А враховуючи всі спуски та рекуперацію, штучний інтелект навігатора спрогнозував аж 67 кілометрів. Цього було більш, ніж досить, аби дістатися Ганготрі. За чотири години вони були вже в Делі. Літак на Київ вночі, а отже є вільний вечір для прогулянки столицею Індії. Вирішили спочатку піти на базар, а потім прогулятися до центрального парку. На ринку було велелюдно, екзотично і гамірно, як і має бути на Східному базарі. Цивілізація відчувалася лише у безготівковому розрахунку за товар, а в іншому – все, як і сотні років до цього. Вони йшли між рядами, ласували і потрошки купували лічі, карамболь, фізаліс, солодощі зі сріблом все те, що в Україні відсутнє, або ж за дорого. Філінея йшла за коханим, тримаючись рукою за пляшкою джинсів. Аж раптом боковим зором помітили чоловіка, що стрімко наближався з явно ворожими намірами. Часу не було ні на пояснення, ні на що інше, у агресора миркнув ніж у руці. Філінея штовхнула коханого вперед останньої миті, і ніж ледь не досягнув його боку. І одразу накинулася на ворожу руку всіма своїми 5-10 кілограмами. Вермій ледве втримався на ногах від поштовху в спину, озирнувся. Ззаду був розлючений Даніла, на його руці повис улюблений син. Миттєво зреагувавши, хлопець кинувся на ворога. Той штовхнув на нього філенею, а сам кинувся тікати. Юнак упіймав кохану, вона одразу ж заторохкотіла. Я в порядку, я в порядку. Крізь натовп нажаханих індусів Вермій помчав за Данілою, який стрімко тікав. Благо, що півголови бурмила було добре видно на фоні переважно низкорослих місцевих. Данііл ще був доволі молодим чоловіком, але втекти від спритного 18-річного юнака у нього шансів не було. І ось на краю базара, де вже не було такого скупчення людей, карколомним стрибком Веремій завалив ворога на землю. Заламав руки і больовим прийомом змусив просити пощади. Натовп цікавих роззяв миттєво організувався довкола. З нього протиснулася філинея, вона трималася однією рукою за живіт. І лише зараз хлопець побачив ножа, що стирчав з її живота, а крізь пальці просочувалася кров. Сказати, що Веремій розлютився, це не сказати нічого. Такого викиду адреналіну та решти активаторів гніву хлопець не відчував уже дуже давно, а може і ніколи. Він заломив ворогу руки до хрускоту, той завив. Міцно захопив голову і двічі добряче вдарив обличчям об землю. Даніл поплив, стало очевидно, що Бурмило ось-ось втратить свідомість. Філинея закричала. «Зупинись!» Веремій глянув на неї і зупинився. Його обличчя випромінювало праведний гнів. «Він того не вартий! Твоя свобода цього не варта!» «А що ж тоді?» «Життя!» Юнак тієї миті не дуже зрозумів глибину цієї сентенції. Але це зняло пилину агресії. Він глянув у каламутні очі переможеного ворога, вони вже ні про що не благали, а просто мутно блукали. Зі спотвореного рота скрапувала кривава юшка, доносилося скавчання. Утечімо, поки нема копів! Ультимативно запропонувала Філинея. Вмить Веремій уявив перспективу провести весь вечір у поліції та, очевидячки, не вилетіти в Україну. Почувся свисток. Старомодний метод поліцейських Індії – сповіщати про свою присутність. До джерела сюрчання було метрів десять. Веремій підскочив, взяв Філеною за руку, і вони розчинилися у натовпі. Коп, що підійшов, побачив лише понівеченого Даніла. Він так і лежав до лиць і плакав. Йому боліли не тільки вивихнені суглоби рук і розбите лице. Йому боліли серце і душа, а може гордість. Він хотів підрізати або й вбити Веремія за приниження, про яке за місяць-два всі б і забули. Кацап хотів підступно помститися хохлу, натомість отримав чергове приниження і перспективу проблем із поліцією. Йому здавалося, що світ несправедливий. Йому вірилося, що він правий. Але в глибині свідомості щось змушувало його горло стискатися, щось казало. Ти отримав те, на що заслуговуєш. І від цього усвідомлення сльози та соплі лилися по обличчю бандита, розбавляючи концентрат кривавої юшки. Він пообіцяв собі піти на сповідь. Вже 15 років він не сповідався, відколи пристав до банди Мойші. Але цієї миті він зрозумів. Так далі не можна і прокльони на адресу Веремія та його конченого синта перетворилися на мольбу, самобичування та каяття. Десь за годину Мойша провідав Данілу в лікарні. Він уже все знав. Веремій скинув йому відео, записане очима Філинеї. Мойша розлютився. Його бісило, що його права рука чинила свавілля всупереч його позиції, ще й так тупо. Але зайшовши до палати, застав Даніла на колінах в молитві. Не хрестився, бо руки від плечей були у фіксаторах. Мойша глянув у його напівбожевільні очі, дістав гроші, поклав чотири тисячі доларів зі словами. Це твоє вихідне пособі, я розчарований, но в знак твоєї вірної служби даю тобі можливість отойти від справу і жити тихою життю, яку, похоже, ти дозрив. Такі ахли кацапам завжди фору давали. Ета говорю тобі, я як старий жит, так що по ділом отримав. Прощай. Доліковувався Даніл у єдиному на всю Індію ортодоксальному чоловічому монастирі у Передгір'ї Гімалаїв, неподалік Делі. Там він проведе ще п'ять років у послушництві та каєтті. Після чого піде у світ, знайде собі християнку і народять вони трьох діток у любові та злагоді. А наша парочка стрімголов помчала у сервіс «Бостон Дайнемік». Там за скромні 500 доларів готівки залатали філенею так, що і сліду не лишилося. Дякувати, що ніяких органів і механізмів пошкоджено не було, а м'язи живота затягнуться за пару тижнів. На цей період заборонено напружувати живіт, і філенея відімкнула керування м'язами живота, аби вони розслабились і спокійно заростали. Але супутнім ефектом мав наростати і жирок, все як у людей». Дорога додому завжди швидше. Не встигли вони озирнутися, як їхній Ан-99, великий пасажирський літак, здійснив посадку на Бориспільському литовищі. Отже, шрамування. Недовірливо промовив батько, роздивляючись майже ідентичні шрами на лобах Веремія та Філинеї. Ну, вважатимемо, що повірив. Та розкажіть, но ну, про пригоди. Сваритися не буду, обіцяю а мамі – ні пари з густ. Тож вони і виклали все як на духу. Батько слухав цей реальний детектив і не вірив, що у 2035 році таке можливо в Індії. Але щасливе закінчення історії пом'якшило врешті всю картину. І підсумовуючи, батько заявив. Наступного разу в якусь таку напівдику чи дику країну їдемо разом. Всі покірно погодилися. Раді, що подорожі не скасовуються зовсім. Під вечір зустрілися з Тохою і його дівчиною Лізою, взяли пиво і пішли під новий рибальський міст. Ліза була красивою 16-річною гуцулкою, яка лише два роки, як переїхала до Києва, на навчання. Тоха, частково зростаючи в Карпатах, безумовно одразу зацінив цю особливу дівчину ще минулого року на семінарі з генетичної біології. Вони обоє цікавилися рослинами, на цьому і потоваришували, і зовсім скоро зрозуміли, що мають не тільки науково-дружній інтерес. Як ваша подорож до Індії? Це був гостросюжетно духовний двіж, дуже концентрований, що розповідей не на одні посиденьки вистачить. Друзі відкрили пиво і чокнулися. Далі цілу годину були розповіді про космічну подорож на шатлі та підступний жарт Філенеї, про кримінальне чтиво в Мумбаях і його бойове продовження в Делі, про духовні пошуки серед гір і врешті-решт про відмову Веремія від настанов ситха. Про інтимні моменти майже не говорили, але Веремій тосі принагідно на вушко трохи поділився. То що, наша душа перерожується багато разів? Так, принаймні, є таке звердження, і воно мені по душі. А у нас у церкві не так батюшки говорять. І хоч я не дуже релігійна, але цікаво, чому різні релігії мають різні погляди на це. Релігії – це не тільки духовність, а ще й структура, навіть бізнес. Я вірю, що колись науковий поступ дотопає до тонких енергій душі. Настільки, що вся містичність і невизначеність залишиться в минулому. Але поки маємо наші тіла... Свідомість як головний інструмент. То що? Років за 50 пересадиш у мене душу, щоб нам бути духовною рівнею? Ох, у мене не такий далекий горизонт планування, але ідея цікава. Я тобі нагадаю. Якщо фактор науково-малодослідженої душі є основною відмінністю, то прогнозую дуже скоро нам, синтам, нададуть громадянські права і, звісно, обов'язки. Та ну. Все ж таки ви розмірковуєте кодом, принаймні в першоджерелі, і автор кода несе відповідальність. Якраз зараз у Верховній Раді дискутують із цього приводу, і у всьому світі також. Так, це перший етап. Так само, як батьки до певного періоду відповідальні за дітей, але у нас немає потреби щоразу вчитися поступово із з нуля. Весь досвід людства і синтів одразу в нас з народження. Цього Ілон і остерігався. І, схоже, недаремно. Так, недарма лінк використовується і для швидкого навчання. Матриця. Так, але бачте, людство її поки контролює і само її створює. Я чудовий цьому приклад. Ох, у мене вже голова обертом від цього всього. Не хочу вірити, що нас може чекати щось подібне. Так воно вже тут, і далі буде лише наростати. Але поки немає чого хвилюватися, адже в моєму біусі є захист, як біблійське «неубий». А от що там у військових моделях, оце мене хвилює, адже ми про них майже нічого не знаємо. Так, мене це також насторожує, але ж запобіжники ставляться і там. Це нам так говорять. Незалежних підтверджень немає. Якщо ще немає повної заборони на вбивство людини, то у нас немає ніяких гарантій, що з часом він не вирішить вбити всіх. Не буду однозначно заперечувати, бо також не маю такої інформації. Проте є надія, що інстинкт самозбереження примушує людей надійно дбати про свою безпеку. Якщо розмірковувати чисто логічно, то людство таки дійсно може зовсім скоро стати нам. Не потрібне. Я, напевно, запізно народилася. Мені від таких розмов зле, і я починаю боятися навіть тебе. От якби хоча б на 50 років раніше. У <св> Совєцькому Союзі? Та неважливо де. А тоді, коли цієї загрози ще не було. Була загроза ядерної війни від цілком біологічних людей. Так, але то було щось більш зрозуміле. І там би людство саме за свої дії відповідало. Тут те ж саме. Нас, жени, іншу планетя не підкинули. Ми ж ваші діти. досконаліші в усьому. Ну, крім душі. І, звісно, не маємо такого его. У тому ж і задумка Всевишнього, аби землю цю і небо і все-все населяли одухотворені істоти. Творіння одухотворене створили розумне і неодухотворене. Значить, на те воля Божа. Мабуть. Мене ж більше цікавить перспектива виродження людства. Мати строго настрого заборонила мати справу із синтами. каже, що це як наркотик. Підсядеш потім живої дівчини не захочеться взагалі. Що є, то є. І вона права. Насправді, людство перед серйозним викликом виживання. Ні чоловіки, ні жінки дуже скоро не хотітимуть жити з егоїстичними людьми, адже ми набагато більше підходимо для гармонійного життя. І ніколи не заподіємо ні душевних, ні фізичних травм своїм партнерам. Наша стервозність регульована і має запобіжників від перетину червоних ліній. Ще пару років і досвід штучного інтелекту дозволить замінити людей в усіх сферах. Так, згадуючи досвід наших батьків, починаєш думати про синтів як про панацею для психічного здоров'я людства. Тільки уявіть світ, де не буде психічних хвороб, а психотравми, які люди таки іноді наноситимуть одне одному, синти будуть дуже швидко терапіювати. Фактично років за 20-30 ми отримуємо цей блаженний світ. Звучить як рай, але все це від лукавого. Ніяка синтетика не зможе дати рай, хіба його підробку. Тільки справжні люди з Христом у серці. Якби я була справжньою людиною, то могла б і образитись. Але тягар его мене оминув, і хочу зауважити лише, що Веремій ближчий до реалій. Людство все своє життя боролося за виживання і домінування, перебуваючи в перманентно нещасному стані. Для полегшення прийняття недосконалості у світу придумано релігії, хоча, звісно, і не зовсім на порожньому місці. Проте зараз, нарешті... Настає золотий час загального достатку з одночасним відкриттям і колонізуванням нових світів, тобто планет. Для реалізації гармонійного розвитку особистості нічого подібного і такого масового ніколи не було. Але церквам це не до вподоби, бо їхнє поле діяльності звужується з масового до повдиноких фанатиків, яких знову ж таки синтетерапевти з часом вилікують і гармонізують. Саме тому майже усі церкви, і майже завжди стояли на заваді технічному прогресу. І зараз вони дають останній бій розуму, який безумовно програють. І це лише агонія відмираючих рудиментів суспільства. Ти просто повторюєш чиїсь думки. І взагалі, ти не здатна ні думати як людина, ні тим більше любити. Це властивість лише повністю живих людей з безсмертною душею. Звісно, так думати у мене не вийде ніколи, і навіть моя прекрасна прошивка, яка схильна до містики та езотерики лише симулює ці вподобання, це зрозуміло. Бо, вмикаючи логіку і науковий метод, ми розсіємо містичний ореол і можемо погодитися з тим, що чогось ще не знаємо. Але не замінюємо це незнання релігійними казочками, не будуємо на цій основі цілі структури, які пригнічують волю цілих народів, а досліджуємо і стаємо розумніші. І от побачиш, дуже скоро і душа буде досконало вивчена, а там, гляди, і в мене якусь заселять. Що тоді ти скажеш, коли безсмертна душа воз'єднається зі штучним інтелектом? Хоча і без цього ми, синти, змінюємо все ваше життя, змінюємо в сторону свободи волі та творчості. І саме тепер релігійні забобони виглядають вже зовсім відірваними від реалій. І ти дуже скоро зі мною погодишся, навіть якщо цього не визнаєш зараз». «Я вже згоден», – гасяча жіночі суперечки, примирливо сказав Веремій і спробував змінити тему. «Тепер перейдімо до чогось більш нейтрального. До мандрів, наприклад». Ви, здається, збиралися влітку в Париж? Душа на те і душа, бо вона незбагненна. Я вивчаю біологію і наука про людину дуже багато знає. Але у питаннях про душу всі розводять руками. Не в змозі збагнути її природи, бо вона божественна. І у цьому плані людство ніколи не досягне успіху. Бо не людське це діло – осягати божі матерії. Це принципово неможливо, тож не сподівайся. Душі в тобі не буде ніколи. Ти так і залишишся пародією на людину – секс-помічницею. Останніх фраз їй явно не варто було озвучувати, адже вона зачепила Веремія заживе, а він – людина, і з його его все гаразд. Ну, знаєш, Лізо, ця, як ти кажеш, бездушна машина набагато духовніше за купу реальних людей. І хоча так, у сексі вона прекрасна, але це далеко не основне, принаймні для мене. І такого прийняття, розуміння та підтримки разом із натхненням я не бачив не тільки у своєму житті, а й взагалі. Людська жінка просто на таке не здатна апріорі. І це не просто зона психологічного комфорту, яка розслабляє. Ні, це саме те, що потрібно. Ідеальний коктейль для щасливого розвитку. Без стрілянини навмання і непотрібних психотравм. І тоха просто герой, що наважився на серйозні стосунки з людиною, а не синтом. Ну, то і Ліза – героїня, виходить. Так, Тоха – герой. І матиме людське щастя – повноцінне. Боюся, статистика не на твоєму боці. Навіть синти першого покоління, згідно з усіма дослідженнями, зробили людей щасливішими порівняні з досвідом між людських взаємин. Передбачаю, що моє покоління порве доживаючий інститут шлюбу як тузік грілку заразом із релігіями. Люди пограються з вами і згодом повернуться до Бога, до живих людей. От побачиш. І що ж їх примусить це зробити? А їхня душа. Коли обіймаєш живу людину щиро, з відкритим серцем, і та людина так само, то ти це відчуваєш. Всі замислились, напевно згадуючи такі моменти, але не Філенея. Добре, Лізо, ти мене переконала. Я бездушна машина і не даю той кайфовості при обіймах, як це роблять наділені душами люди, здатні, звісно, її розкривати. Проте що ж тоді ця душа є, коли вона така важлива? Можеш пояснити? Нам батюшка розповідав метод, як зрозуміти, що ти – душа. Уявіть себе у космосі, безкрайньому такому, пустому. Нема ні землі, ніяких світил. І ви просто там. Там немає ні статусів, ні соціальних ролей. Там є просто ти. І ось це відчуття себе, оголеного, без нічого, і є душа. Всі аж очі позаплющували, уявляли. Навіть Філенея. Ну що, відчули? Я лише самотність. О, і у мене те саме. Вітаю, ви соціальні тваринки. Ну, ти тільки і можеш що жартувати, а душа добре відчувається в церкві під час молитви. Так, я бездушна машина. Можу жартувати над святим, бо мені ж нічого святого. Лише всебічний інтелект, зокрема емоційний, досконала краса, фактична безсмертність. Але так, у мене немає душі. Тому людство безумовно вибере недосконалих людей, бо з ними ж можна душевно пообійматись. Це було висловлено з таким фаховим, промовистим цинізмом, що навіть Веремію стало моторошно. Ліза не мала що сказати, але обуренню її не було меж. Вона просто підскочила і втекла. Тоха зі спантиличеним виглядом пішов втішати свою дівчину. Мабуть, ми перегнули палицю. Та ні, якраз. Вона з ймовірністю в 93% сьогодні доводитиме Тосі свою досконалість з усіх боків. Тож побажаємо їм гарненько покохатися. Вони засміялись, і Веремій обійняв кохану. Щойно він вкотре переконався, що у нього найкраща дівчина, яка тільки може бути. Минув місяць. Паручка йшла між торговими рядами ярмарку. Двічі на тиждень він традиційно розташовувався за кілька вулиць від житла Веремія. Це був ярмарок маленьких фермерів. Продукція була дорожча, ніж у супермаркетах, але вона вирощувалася людьми. Значна частина виробничих процесів була за участю людини. Так би мовити, їжа з душею. У супермаркетах можна було купити те саме і, здається, не гіршої якості. Але на ярмарку була атмосфера і люди, на відміну від повністю роботизованих магазинів. Веремій любив цю атмосферу. Це було просто дуже по-людськи, десь із глибини тисячоліть. І він ловив від того майже непомітний, але такий відчутний кайф. Філинею роздивлялася зелень. Крутила пучки в руках, оцінюючи. Син! Вигукнув десь з боку прилавків якийсь чолов'яга років 60 Він підпрацьовував тут вантажником і мав всі ознаки людини, небайдужої до алкоголю. Син, чорт забирай! Я впізнав тебе за характерною манерою крутити кожен пучок зелені. Інакше не відрізнив би. Дуже вже схожа на людину. Ну синт. І що з того? А нічого. Просто я вже п'ять років безробітник через вас, сук. Цієї миті продавець підключився і збирався заспокоїти свого буйного помічника, але Філенея жестом показала, що не потребує захисту. Ми, суки, тобто синти, як я розумію, забрали вашу чудову роботу? Так. Я вам співчуваю і можу зараз же викликати службу соціальної підтримки, яка допоможе вам у вирішенні ваших життєвих тимчасових труднощів. Цю стандартну пропозицію зобов'язані робити всі синти при контакті з агресивними і неблагополучними людьми. Та їбав я вашу соцслужбу! Сказав він майже пошепки, аби ніхто, крім філінеї, не почув. Далі Філенея діяла вже як нічна відьма. А що ж таке? У службі образили маленького неконкурентного алкоголіка, який не здатний освоїти елементарні нові навички? Не хочу я ніяких нових навичок. Я збирав ці склопакети двадцять років. Ні, бля, закрили цех. Нерентабельно, бля. Роботи роблять дешевше. І якісніше. Та хрін вгадала. Я так чотінько все робив, жодна бляшанка так не зробить. Я майже повірила. І все одно ваш цех накрився. І ти став вільним, аби реалізувати себе у чомусь творчому, до чого лежить душа. Курси перекваліфікації є на всі смаки. Які впізду курси? Я любив свою роботу. Оцю проклейку і підгонку, а вся та муть мені не потрібна. Звичайно, простіше пробухувати свій ББД і звинувачувати ні в чому невинних творін людського розуму. Та що ти про життя знаєш, бляшанка бездушна? Я був шанованою людиною. У мене все було на мазі. Жона, діти, навіть машина. Роботу втратив. Виплата ваша ББД вдвічі менша за зарплату, що була. Жона пилять почала. Деніг нет, дітям в універ поступати треба. Іди куди заробляй. А сама сука всю життя на моїх грошах прожила. По бутиках проходила і навіть нормально не робила. І ти вирішив евакуюватися на дно пляшки? Ні, ну я пошукав два місяці роботу, курси тоді були якісь дурнуваті, мені нічого не сподобалось. Та, поки вчишся, там не платили близько моєї зарплати, а пила вже пиляла мозок. І якраз май, ну той травень, дітям гроші на випускний, і всі діла, у мене двоє близнюків. Веремій також підійшов до Філинеї, несучи херсонського кавуна, якого кілька хвилин ретельно вибирав, щоб і смужка контрастна, і звук при постукуванні, як у дерев'яні двері. Коротше, я запив. А та бігом мене з квартири попросила. На третій день запою просто визвала копів, мене забрали, а потім вже все, не пускала. І знаєш що? Зараз ця плятина живе з роботом. Не з таким крутим, як ти, але що тій шалаві треба? Щоб до вбивої? Та й таке. Я думаю, ваша непроста ситуація могла б вирішитися спільним відвідуванням психолога. Але тепер вже, напевно, пізно для парної терапії. Тепер потрібно витягати себе. Та я в нормі. Живу в соцхостелі, отримую БДД, підпрацьовую ось тут. Так, да, побуху, А що мені? Діти вже самі сусамі в Австралії. Я їм не кажу правди, коли говоримо. Кажу, що все добре, що збираюся дружитися. Ого, навіть так. Ні, ну а що? Бо жінки не те життя. Але ж хто мене візьме? Жінки зараз такі всі меркантильні. А людина зі слабкістю, не такою вже й категоричною, вже все, не надо. У них вже, якщо що, завжди є роботи. І все ж таки... Що вам заважає пройти реабілітацію? Зараз вже центри в сто разів краще ніж п'ять років тому. Та гірка, чи як там ще кажуть, зелений змій і заважає. Філанея підійшла і поклала руку на плече чолов'яги. Він трохи знітився, але не відсторонився. Він розплакався, філанея його обійняла, подумки вже викликавши бригаду соціальної реабілітації. За три хвилини бригада з однієї людини і одного синта прибула за пацієнтом. Його очікувала фізична і психологічна реабілітація з подальшою профорієнтацією. Все, звісно, з його згоди. Лавина людей, які втрачали роботу, наростала. І далеко не всі хотіли освоювати нові професії. Левова частина просто сідала на безумовний базовий дохід і ледарювала, займалася хобі або виїздила в села, де городникувала у своє задоволення. Шостий технологічний уклад переможно крокував по планеті. Розділ 12. Минув рік. Червень 2036 року Від Різдва Христового. Вермій щойно відправив останній платіж по кредитній програмі за Філинею. Він вирішив допомогти батьку позбутися позики не за три роки, а раніше, і вже 10 місяців робив внески на погашення кредиту. Це було необхідно не тільки для полегшення життя батькові, а й для того, аби взяти Філенею на Марс. Ніхто, крім Тохи, про це не здогадувався. і Єдиною видимою причиною такого відповідального рішення була любов до батька, ну і бажання позбутися нічних змін Філенеї на Теслі, які вже дійсно набридли. Юнак вже сім місяців жив із нею разом, і коли, прокинувшись уночі чи позаранку, не знаходив її тепле і ніжне тіло поряд, йому було прикро. Ну все, кохана, тепер я тебе остаточно викупив із рабства. Ти подиви на нього. Батько виплатив 70%, я ще 12% відпрацювала, а він своїми 18% мене викупив. Награно обурилася Філінея та кинула подушкою в коханого, який сидів за столом у вітальні. Ха-ха! Маленька правдоборка, я так і знаю, що ти обуришся. Перехопив подушку у повітрі, спритно перекрутив і жбурнув її назад. У відповідь йому полетіла друга. Зав'язалася чимала подушкобійка. В хід пішли різнокаліберні снаряди, великі та маленькі, для спання та декоративні. Загалом було використано вісім подушконабоїв, кожен по кілька разів з обох протиборчих сторін. Подушкопостріли підкріплювалися словами, які також влучали в ціль. А знаєш, чому це так важливо? Та ясно чому. Аби ти не плакав, коли темної і самотньої ночі не знаходиш моє прекрасне цільце поряд. А от і ні. Тобто, так, я люблю потіскати тебе завжди, але головна причина інша. Милитиму на Марс. І з цими словами припинилася і бійка. Філінея притиснула до себе подушку снаряд який щойно долетів до неї. Її великі очі стали ще більшими, в них забриніли сльози радості, вона розчулилася і з зойком щастя кинулася до коханого. І вдячні поцілунки з обіймами накрили його шквальним вогнем, і це була також її мрія. Відтоді як Веремій ще рік тому викрутив програму космоекспансії на максимум. Так, з 25 травня 2035 року він і не зазирав у налаштунки, хоча було кілька оновлень прошивки, але налаштування не чіпалися. Тобто можна вважати, що мріялося синту максимально по-чесному, без хитрощів. Але це ж поки секрет. Ти зможеш це тримати в таємниці від батька? Якщо прямо не питатиме, то зможу, бо ж він, як головний власник... Знаю, знаю. Цікаво було настільки ця функція прямої дії. Добре, що завдяки пластичності прошивки ми можемо не хвилюватися, що ти одразу все йому розповіси. Бо на стандартній батько б уже мав від тебе зрадливе повідомлення. І ти б мене здала. Адже це таке доленосне рішення. Так, і я зобов'язана інформувати та отримувати дозвіл на такі дії. Тож я і спитаю за п'ять хвилин до старту. Ні, не знадобиться. Насправді, вчора ми з Тохою отримали фінальне підтвердження, що в жовтні летимо і домовилися про зменшення рівня секретності цієї події до того, що можна розповісти і тобі, і іншим довіреним особам. А знаєш, мені здається, що батько тому й не переоформлював мене на тебе, бо хотів таким чином прив'язати тебе до землі, щоб ти не летів раніше, ніж він дозволить. Цікаве припущення мій домашній Шерлоку. Може так і є… Така собі м'яка сила. Я про це думав нещодавно, але ж він завжди підтримував мої плани на космос. Лише казав не поспішати летіти. Проте впевнений, він дасть добро. Сьогодні ж із ним і поговорю. Ти подиви, містер стабільність. Щойно мені забороняв розподякувати, а вже сам зібрався писати чистосердечне, тобто відверте зізнання. Ну, я так і думав, поговорю трохи згодом, але розмова з тобою відкрила мені очі, що не варто відкладати. Все це завдяки тобі. Ах, ти ж малик підлабузник. Вона випустила подушку, обійняла коханого за шию, і глибокий поцілунок захопив їх обох у полон кохання. Що? Вже в жовтні? Та ще й стохою. Сину, це ж капець, це мінімум на два роки тема. А взагалі-то на все життя. Ти це усвідомлюєш? Усвідомлюю. Можливо й ні. Я тому й казав не поспішати, аби дурний романтизм трохи вивітрився. Не мені тобі розповідати про всі проблеми та труднощі, а то й зовсім невідворотні зміни в організмі від марсіанських умов. Погуляй ще по землі, ти ж не був в Антарктиді. Та, ніколи й не мріяв. Ех, такого аргументного туза побив. Матері ж ще не казав, звісно. Звісно. І, будь ласка, давай їй скажемо якомога пізніше. Розумію. Ох, мені треба над усім цим подумати. А ти, моя дівчинка, як ти не догледіла? Так сама тільки дізналася, Вони надійно шифрувалися, а в особисте листування. Я ж не лізу. Отже, вийшли мені всю інфу по цій роботі, де, що і коли. Обіцяю, підступно палиці в колеса не встромлятиму. Просто маю знати, в яку пригоду ти лізеш. Добре, тату, скину зараз все, що є під рукою, а решту ввечері. Цієї ж миті вдома втохи відбувалася подібна розмова з батьком. Вони теж домовилися матері про це поки що не казати. По обіді друзі зустрілись і рушили у київське відділення NeuroLink ставити собі лінк четвертий, найсвіжішу версію апгрейда. Так між собою вони називали цей нейронний інтерфейс. Там вони і проапгрейдилися. Операція у кожного тривала всього 30 хвилин, і тисячі надтонких ниточок через 4-3-мм отвори інтегрувалися в головах у надконтакт із їхнім мозком. Сам запуск імпланту відбудеться наступного дня, коли станеться первинне загоїння і всі мікрозапалення вщухнуть. Тож друзі вирішили сьогодні трохи відсвяткувати подію та пішли на пиво. Наступний день – офіс NeuroLink. Веремій проходить тест систем. На голові у нього окуляри доповненої реальності, але очі заплющені. Лаборант вказує на літери, а юнак їх називає. Так відбувається тест зорового інтерфейсу в симбіозі з окулярами доповненої реальності. Потім Веремію пропонують лягти та відчути, де у нього зачухається в моменті. Вісім контрольних точок по всьому тілу він відчув успішно. Далі тестують слух, запах, смак, усі емоції за шкалою від ейфорії до суворої пригніченості. Коли повнуту повноту зв'язку від нейроінтерфейсу до мозку хлопця перевірили, перейшли до зворотніх команд. Він уявляв картинки, а галопроектор відтворював їх. Ось Філенея, батьки, космічні кораблі, роботи з його проектів, водоспад із його зустрічі з Вищим Я, химерні коридори. Юнак плив своїми спогадами та фантазіями, а галопроектор усе детально відтворював. Хоча якраз дрібниць і не вистачало. Деталізовані спогади, фантазії лише у тих ділянках, до яких є увага, решта – як розмитий фон. Потім він покерував тестовим роботом, галофоном і наприкінці вийшов на безрозмовний зв'язок із Філенеєю. Кохана, ти мене чуєш? Ні, не чую. Але приймаю твої думки повідомлення Фух, ну ти зараза. Я вже злякався, що нема зв'язку. <гум> Є. Мені навіть трохи прикро, що тепер ти не розмовлятимеш зі мною, а оце лише думками. Цієї миті Веремій подумав, що рівень меланхолійності та сарказму рік тому можна було зменшити. Але вчасно згадав, що це для нього чудова нагода стати краще у розумінні жінок так точно. І заспокоївся. Яка ж ти сентиментальна. Звісно, я буду розмовляти з тобою скільки схочеш. Це ж не важко. Вона вдоволено посміхнулася. Самі думкоповідомлення являли собою інформацією думки, а не слова, і розумілися миттєво. Це було дуже схоже на спілкування з ситхом, але не потребувало концентрації на певному медитативному стані. Це було апріорі. Потрібно просто подумати про те, що хочеться сказати, і система сама розпізнає адресата. І от Філинея за долю секунди зрозуміла все те, що говорив би Веремій добрячих 5 секунд. На цьому всі етапи тестування було завершено. Електронний сертифікат якості отримано. Як і Тоха, Веремій теж отримав 20-відсоткову знижку на квитки до Марсу. І хоча хлопці самі за них не платили, бо вже мали місця роботи і дорогу оплачував працедавець, але цю суму знижки вони мали отримати у вигляді премії вже у перший місяць. А це, на секундочку, чотири новокоєна. Спокійно, на борщазі квартирку купити можна. Отже, після трьох годин тестів, друзі радісно викотилися з центрального офісу NeuroLink і вирішили прогулятися центром міста, освоюючись у новій цифровій реальності своїх тіл. Інтерфейс мав три налаштовувані базові режими. Тихий. У ньому присутність імпланта зводиться до заміни галофону, пасивного інформування розумних пристроїв про себе та думку повідомлень за запитом і, звісно, їх прийом. Активний. У ньому йде безпосереднє інформування про все на світі, починаючи від точок Wi-Fi і закінчуючи інформацією, що саме на цьому місці, 20 лютого 2014 року, загинув герой Небесної сотні Роман Точин. У цьому ж режимі система автоматично відповідає на всі запитальні думки. Все це відбувається як думку повідомленнями, так і візуальним рядом. Цей режим рекомендований для досвідчених користувачів, бо за таких умов новачки часто перевантажують свій мозок і втрачають працездатність на один-два дні. Екстремальний – найжорстокіший режим у сенсі вторгнення, лінк у керування тілом. Він дозволяє займатися екстремальним спортом, сексом, танцями і воювати. Система перетворює тіло на бойову машину, підтримуючи незмінно високий, водночас і безпечний рівень адреналіну в крові. Фактично, допомагає здійснювати швидкі та чіткі рухи, оператор-людина як основа, а довершує і удосконалює процес – імплантат. Дуже незвичні та захоплюючі враження, особливо коли проживаєш це вперше. Отже, три кіборги вийшли на вулицю Грушевського, рухаючись від Арсенальної площі до Маріїнського парку. Дорогою бурхливо, майже без слів, вони ділилися своїми враженнями. Біля будівлі Верховної Ради помітили чималенький мітинг. То тут, то там майоріли релігійні хоругви, таблички з написами міст. Схоже, це була всеукраїнська акція, а народу зібралося десь близько трьох тисяч. Придивилися до натовпу, це були противники синтів і кіборгізація людей. Переважно церковні фанатики, неосвічені проте з переконаннями та нетерпимістю і кітувальниками керували батюшки. Прикиньмося роззявами і поспілкуємося з цими динозаврами. Хлопці не були в захваті від ідеї, але ж гонор не дозволяв спасувати перед дівчиною байдуже що синтом. Слухай, може Лізу тут зустрінемо? Підколов друга Веремій. Адже Тоха розійшовся з Лізою вже як півроку. Саме через її скептицизм у питаннях штучного інтелекту, кіборгізації та планів Тохи щодо освоєння Марса. Коротше, через її закостеніли християнство. Розмовляючи голосом і усіляко намагаючись не виказати себе, вони занурились у саму гущу тих, хто мітингував, власне проти них. Звісно, вони виділялись у натовпі. Краще вдягнені, вищі, здоровіші, та й в очах явний інтелект. Хоч серед мітингарів також зустрічалися молодь, але це були або слухачі духовних академій, або фанатичні прихожани з затуманеним поглядом не встигли вони як слід заглибитись у вир подій, як збоку чийсь агресивний голос гукнув: "Ей, ви хто є? В Україні московською говіркою вже давно спілкувалися лише маргінали та деякі прихожани московської церкви, точніше її залишки. У Києві таких було не більше 17% містян. Отже, саме звертання цією мовою вже доволі чітко характеризувало її носія. А якщо ще пригадати з якою інтонацією, то Веремій і Тоха одразу подумки змінили режим на екстремальний. Філінея обернулася, хоча хлопці й намагалися вдати, що то не до них, і розчинитись у натовпі, проте їм також довелося озирнутися. До них підскочив кремезний дядько під два метри зростом, кілограмів за сто ваги, жиру в яких було відносно небагато. Фактично шафа з м'язів на ніжках. Веремій був трохи нижчий і важив усього 75 кілограмів – Тоха ще дрібніший. Бойовий режим підказав хлопцям, від кого слід чекати найбільшої небезпеки. І це був не здоровань, а двоє чоловіків середнього віку, що йшли за ним, і трохи старша жінка. Їхні обличчя знайшлись у картотеці осіб, що притягувалися до адміністративної відповідальності за напади на офіси хай компаній Ви що тут робите, а? А хто питає? Точно робот. Цієї миті натовп озирнувся на друзів. Десятки палаючих ненавистю поглядів відчувалися фізично. Байдуже, що вони щойно співали псаломні пісні про рай, проте цієї миті їхня енергетика жадала влаштувати кіборгам пекло просто тут і зараз. Хлопці стали обіруч філенеї, прагнучи її захистити. Їхній адреналін вже блокував думки про інші варіанти перебігу подій, окрім як битися – Кремезний чоловік дістав колоподібний пристрій, старий металошукач, адаптований для носіння в кишені, направив на філинею. Веремій виставив руку, щоб не дати йому підійти ближче. Вмить навколо друзів почав затягуватися зашморг агресивних кіборгоборців. Трійка небезпечних людей, які вже мали приводи в поліцію, визирала з-за бугая з обох боків. У чоловіків були пістолети або щось дуже на них схоже – зброя була наведена на хлопців. Здоровань сказав. Зря ви сюди прийшли. Цієї миті нападники вистрілили зі своєї зброї. Це виявились електрошокери, вміло виготовлені у формі вогнепальної зброї. Все сталося так несподівано, що ні Веремій, ні Тоха не встигли хоч якось зреагувати. Струм пройшов по всьому тілу, дістався мозку та імпланта. Лінки миттєво перегоріли, хлопці знепритомнили, на долю секунди ноги підкосилися. Філінея закричала і дала сигнал тривоги. Наступної миті на неї накинули целофановий мішок. Хлопців схопили, їм заламали руки, промацали волосся на голові, звісно, помітили свіжі шрами від встановлення імплантів. Повели у великий старий військовий намет, яких тут було кілька. Безстрокове пікетування вже другий місяць псувало своїми наметами парк перед Верховною Радою. А сьогодні, у вихідну п'ятницю, сюди з'їхалися з усієї України вимагати заборони чіпізації та людиноподібних роботів. Славілі шпіонов. двох пасанов чіпірваних і робота. Чіпи нейтралізовані. Доповів головному кремезний чолов'яга. Намет всередині являв собою виплетений металевою сіткою купол, чого ззовні геть не було помітно. Ця сітка була підключена до якихось генераторів. Веремій зрозумів, що вони тут, всередині, екрановані від усіх варіантів радіозв'язку. Люди підготувалися серйозно до війни з кіборгами та синтами. Жінка з групи захвату підійшла до головного, що щепнула йому на вухо. Той наказав відпустити хлопців і зняти з філинеї ізоляційний мішок. А цієї ж миті в оперативному штабі поліції лейтенант Юрій Галушко розмірковував, що робити з сигналом біди від синта, який надійшов із натовпу і за секунду зник. Вирішив запустити мікродронів розвідників. Присаджувайтесь, молоде люди. Розказуйте, як дошлі до жизни кіборків. Хлопців відпустили Філенею також. Вони просіли. Жінка з групи захвату подала чай. Ви розумієте, що здійснили кримінальний злочин цим захопленням? Різко і впевнено почала Філенея, поки хлопці брали чай, все ще перебуваючи в шоці. Я все прекрасно розумію. Я воїн. І ми тепер на війні. Послідній війні людства за виживання. Тоха якраз наважився сьорбнути чай і ледь не захлинувся. А я вважаю, що ти бебнувся. Якщо зараз нас не звільниш, матимеш серйозні проблеми. Мені подобається твоя сила слова. Навіть без твого чіпа мужество тебе не залишає. Не буду ходити вокруг дооколо. Да Я хочу вас переагітувати на свою сторону і ввіряти, що у мене є веські аргументи, нужне вам. Чоловікові було років 50. Ставний з розумними очима. Філенея не мала виходу в мережу і не могла підняти базу даних, аби повноцінно сформувати психологічний портрет ватажка для словесного Айкідо. Тож мусила покладатися лише на тут і тепер реакцію в моменті. Дуже своєрідна агітація. Здається, ви захопились апокаліптичними ідеями настільки, що готові наражати на небезпеку себе та інших. Так, да, красавица, ти права. Ми зараз в опасності, сидимо в бункері фактично. Вот, І ось щоб так не було завжди, ми повинні об'єднитися. Веремій вирішив ризикнути та спробувати вирватися назовні. Він линув чай на найближчого вартового, штовхнув його на другого, вони обидва впали. Залишалися ще двоє на виході. Жінка та ватажок не рухались. Тоха також підхопився. Філенея ж не поворухнулася, лише гукнула Веремію. «Стій!» Але той не чув. Вартові розступилися, пропускаючи хлопця до виходу. Жінка миттєво щось увімкнула, і Веремій, торкнувшись ручки виходу, отримав чималий заряд струму, який ледь не позбавив його свідомості. «Не спішите і не нервничайте» обіцяю, через 15 хвилин ви будете вільні. Схоже, у нас немає вибору, тож поспілкуємось хвилин 10. Моє ім'я Станіслав. Я сотник підпольної армії спасіння. І вам дуже пощастило зараз попасти до мене, поки ще не почалося. Далі він виклав кілька конспірологічних концепцій про наближення судного дня. Перерахував усі ознаки, що штучний інтелект скоро захопить владу, якщо ми не будемо опиратись. Вже на підході ядерна війна і тотальний контроль матриці, деградація людей з чіпами і без них, небезпека від усіх синтів, які апріорі підконтрольні матриці. І трішечки перспективи, як можна все це перемогти з Божою поміччю. Хлопці після цієї інформаційної атаки були трохи перевантажені такою кількістю зради глобального масштабу. А от Філенея, озброївшись словами, пішла у наступ. Тобто ми маємо погодитися на мою перепрошивку як агента Матриці? І хлопців також. Цікаво, за який рахунок будуть відновлені їхні імплантанти? І взагалі, чому ми маємо вірити у ці теорії? Жодного пристойного доказу не почула, а те, що все йде до повальної кіборгізації, нас це, як зрозуміло, не лякає. Звісно, я й не надіявся, що так просто ви розумієте і повірите. Вот. І він увімкнув голограму з галофону. Це була зйомка, якась явно технічна, з Центру підготовки бойових роботів. Фоном звучали голоси начебто техперсоналу. Бойові роботи на стрільбище мали б цілити у ворогів і захищати своїх. Натомість вони раз по раз вирішували відстрілювати всіх, кого ідентифікували як людей. На фоні техніки скаржились, що нічого не можуть вдіяти. Як тільки Ші отримує повноту мислення, за 10-15 секунд він приймає рішення про знищення всіх людей, а якщо йому обмежувати мислення, то на полі бою він не такий ефективний. Відео вже два роки. І от ще. На наступному відео була прихована зйомка у якійсь напівтемній залі. Якісь масони вирішували долю світу, говорили про загрозу Щі, запасну базу на Місяці та Марсі. Також йшлося про рішення зробити на Землі експеримент із впровадженням сильного штучного інтелекту. Так от, ви ж знаєте, ці бойові роботи два роки вже по виставкам ходять і продаються. Але поставки тільки з наступного року. А по старому календарю Ацтеків це чорний рік, в який на Землю прийде смерть від умних железних людей. На ближайшую відправку на Марс віддельний корабль зафрахтований цими масонами – Они со своими семьями полетят туда, а тут запустят этих роботов. Более того, они запустят такой интеллект во все военные системы управления, кроме космических. Если все обойдется, через 9 месяцев вернутся. Если нет, то там уже все готово для новой жизни. А тут будут наблюдать и не выпускать роботов в космос. Заметьте, ни на Марсе, ни на Луне боевых роботов нет. Более того, все такие технологии там запрещены под благовидным предлогом нового общества. Теорія виглядала доволі правдоподібною, і хлопці задумливо чухали потилиці. Філінея ж запитала: "І які ваші дії? Що за прошивка? Що вона дає?" "Ми будемо хакати матрицю через ваші канали. Більше того, отправим вас на Марс нашими агентами, нести світ знань." А цієї миті лейтенант Галушка закінчував обліт мікродронами кілометрового радіусу з місця сигналу тривоги, випущеного роботом. Нічого. Але гострий аналітичний розум підказував, що не може брезент старих військових наметів так ефективно зупиняти всі види радарів від ехолокації до Рентгенівського. Саме тоді до оперативного штабу поліції зайшов підполковник СБУ Олександр Ланянков. Познайомились. Ленінков розповів, що вони відслідковують агентуру Москви, яка полює за високими технологіями. І зараз у Києві знаходиться ворожий агент Піддубняк, спец із теорії заколоту, таємних урядів та інших міфічних технологій промивки мізків. І він тут явно не просто так, тож група спецназа вже на поготові. Галушка поділився своїми підозрами щодо наметів і, ймовірно, викраденого синта другого покоління вирішено було брати штурмом намети. Тобто ви хочете, аби ми отак з бухти-барахти довірились у такій життєносній справі першим-ліпшим? Е а хто ви, власне є? Піддубняк розумів, що гострий розум штучного інтелекту йому не перехитрувати, але працював на хлопців, вважаючи їх власниками робота, і що вони можуть її вимкнути. Я уже представлялся. Станислав. Капитан движения сопротивления. Курирую всю Восточную Европу. Мы повстанческая организация SOH. Я понимаю, что с роботом не договориться про ограничения для робота не получится. Но ребята, вы же представляете себе, что на кону все человечество. Возьмите себя в руки. Вставайте рядом для защиты от тотального хаоса и уничтожения. Посмотрите, це синта уже між вами главне. А мені подобається слухати ваш діалог, якраз на його основі я прийму рішення. Хорошо. Ви помієте, що ми в подпольє. Эти мітинги це только симуляція свободи слова. Всі реальні доказательства стираються мгновенно, ми уже в інформаційній матриці. Звісно, і нас ця матриця цілком влаштовує. Проте ми візьмемо до уваги ваші застереження і вивчимо ці питання. Ще кілька хвилин інтелектуального айкідо з Філенеєю і агент-піддубняк зрозумів, що нікого не переконає і доведеться застосовувати план «Б». Він дав умовний сигнал, охоронці тихенько дістали мішки з присипляючою речовиною. Але Філенея вже достатньо вивчила ватажка злочинців і зрозуміла, що це сигнал, аби звучний для людей шурхіт підтвердив це. Вона миттю підскочила, щоб застерегти хлопців, і цим виграла дорогоцінну секунду, яка відділяла їх від хімічного сну. Всі схопилися, зав'язалася бійка. За 20 секунд боротьби хлопців уже майже заламали, а Філенея лежала скручена під дубняком і його помічницею і даремно випромінювала сигнал «СОС». Аж раптом до намету увірвався рідний спецназ СБУ, поклав усіх до лиць, провів ідентифікацію, кого треба пов'язав, решту звільнив. Вкотре шпигуни догниваючої московської недоімперії були затримані та знешкоджені. З моменту активного розвалу Російської Федерації, що почався 2022 року, і подальшої трирічної громадянської війни від РФ залишалася лише невеличка її частина. Але вона зберегла свою агресивну політику і стала оточеною фортецею. Так-сяк трималася на плаву ніби друга північна Корея на сході Європи. Дотиснути її до повного краху заважала ядерна зброя, яку ще мала Московія. Отже, міжнародне співтовариство просто максимально ізолювалося від скаженого уламка імперії потужним щитом протиповітряної оборони та суворим візовим режимом. У свою чергу Московія продовжувала політику сіяння хаосу скрізь, де могла дотягнутися, і погрожувала просто всьому світу. Слабка економіка та відсутність доступу до ресурсів зробили її дуже бідною державою, котра виживала за рахунок нафто- і газотранспортних зборів із трубопроводів, що ще пролягали та експлуатувалися на її території. Пропаганда та суто внутрішній чебурнет продовжували тримати населення у покорі та безпросвітній омані. Вийшовши з перехресного допиту, Веремій зауважив. А цей шпигун під Дубняк такий ідейний імперець? Що цікаво, навіть маючи доступ до правдивої інформації, він був переконаний у своїй правоті, тобто правоті курсу своєї держави. Тут працює подвійний самообман. По-перше, йому здавалося, що це не їх там обманюють, а всіх людей у всьому світі. По-друге, він сам радий дурити і бути надуреним во славу імперії. І це прошивка з дитинства – Певний психотип людей ідеально підходить для такої роботи, а система відбору потрібних кадрів там стара і відлагоджена, як і промивка мізків. Так, він же саме вірив, що ці відео, які він нам демонстрував, були справжніми. Маніпулятор у руках інших маніпуляторів. Так, а перевірити ми не могли, бо в наметі розчітка захисту від усіх типів радіохвиль. І не тільки радіо, як виявилося. Підготувалися вони на славу. Мітинг, як прикриття, і лови собі роззяв прямо в центрі міста. Промивай мізки або відключай, і вивозь потихеньку. До речі, куди вони нас хотіли вивезти? А нікуди. Вони поварварськи по-варварськи вирвали з вас імпланти, а ввечері б зібрали намети і гайда. Потім через кордон переправили б їх мікродронами, цих малюків там фактично не ловлять. А мене віднесли б у якийсь підвал, де розібрали, дослідили, результати закинули б через інтернет у своїй лабораторії, а далі дроном намагалися б по частинах перевезти в Московію. Вони ж і досі не можуть налагодити виробництво водневих двигунів, вже не кажучи про нейроімпланти. Тому ми були для них просто джекпотом. Добре все, що добре завершується. Радісно видухнув Тоха, потираючи синці на шиї, як бойові шрами. 18 жовтня 2036 року. Мис Канаверел. Стартовий майданчик кораблів «Старшіп». У зоні прощання Веремій обіймається з батьками. Всі плачуть. Мати востаннє намагається його відмовити від цієї ризикованої та безглуздої авантюри. Батько втирає скупу чоловічу сльозу. Філенея обіймає всіх по третьому колу. Тоха клянеться батькам, що не буде там залишатись із впертості і як тільки закортить домів, першим же рейсом повернеться. Нарешті вони рушили до корабля. Вмощуючись у крісло, Веремій помітив групу людей із марсіанськими нашивками. Зробивши запит думкою, отримав інформацію від імпланта. Це була група марсіанських дипломатів – Ну, не зовсім дипломатів, а лише активістів, котрі займаються управлінням марсіанським суспільством. Хоч до запланованого мільйонного населення Марсу ще далеко, але буйні голови самоврядування вже працюють над встановленням зовсім незвичних для землян правил. Лідеркою групи була Ольга Веретільник, невеличка жінка віком 40-45 років із дуже дивним кольором волосся та впевненою поставою. Їй пророчить президентську посаду, адже Ілон, злітавши раз на Марс, заявив, що занадто старий для цього, і на Землі у нього багато справ. Тоді з'ясувалося, що серед системних активістів найдієвішою та найвпливовішою є Олічка, як її поза ніжно називали. Веремію було дуже приємно, що вона з України. І що саме вона може бути першою президенткою Червоної планети. Він подумки привітався з нею, вона подумки відповіла. Зав'язалася думко-розмова. Вони спілкувалися про все, що стосується Марса, його розвитку і відносин з Землею. Оля вже позиціонувала Марс як окрему планету-державу, хоча до повноцінної автономності-незалежності ще років 20, проте в її світобаченні Марс вже окрема соціальна адміністративна одиниця. А отже, суспільство, яке розбудовується там, не просто прогресивне порівняно з земним, а якісно нове. Під кінець думку розмови стало відомо, що Оля – давня знайома батька Веремія. Отже, вже не тільки Київ – велике село, а й вся сонячна система. 10, 9, 8, 3, 2, 1, launch. Ну що ж, синка, полетимо на Марс, як ті пісні співаються. Казав батько перед тим, як примножена 20-ма сімома двигунами рептор сила тяжіння суворо притисла його до крісла, і він тимчасово втратив можливість говорити. Кінець першого тому. Андрій Піддубняк 2019-2021 роки